Стара половчиха побачила, як зламалося весло, бо шаланта стала кружляти. На очах у всього берега двічі обкрутилося на місці, її вдарила одна хвиля, її штовхнула друга, підкинула, повернула. Посуда пішла під воду. Рибалки тоді кинулися до шалант, посунули до моря ластівку. Гордість цілої артілі. сили четверо велетнів, піднялися в повітря. Весла, щоб одразу вискочити на хвилю, на лахмату, височенну хвилю. Ластівку звалило набік. Купа криги вдарила її по обшивці. Вода ринула через борт. Рибалки опинилися у воді. Вони стали рятувати ластівку. Хвиля збивала їх докупи. Крига ранила їм голови. Вони вчепилися в ластівку. З берега кинули їм кінець із зашморгом, Вони прив'язали його до човна і витягли ластівку на берег. На хвилях видко було Мусієву шаланду. Вона блукала до гори кілем. Нато у прибалок поздіймав шапки і в цей час побачили у морі помах людської руки. Хтось плив серед крижаного моря, плив до берега, плив на вимашки, рівно вигрібав руками. Його хвиля відносила назад у море, назад у морський туман. Він простував до берега. Наперед вийшов велетень рибалка, він ніс жмут мотуззя і вихилив склянку спирту, поліз у воду, одразу став синій, а на березі розмотували кінець, і велетень плив на зустріч людині в морі. Його била крига, та він виплив на чисте, за ним волочилася мотузка, а людина вже зовсім конала серед хвиль, вона лежала на спині. Її кидало на всі боки. Велетень рибалка плив і плив. Та вийшло, що людина не гинула. Вона від холоду втратила була свідомість і почала, очунявши, що сили вигрібатися до берега. Зустріч відбулася серед хвиль, і плавці довго не могли схопитися за руки, їх усе розбивала хвиля, та нарешті їм пощастило, мотузка тоді напнулася до берега, як жила, десятки рук ухопилися за неї, десятки рук потягли гуртом. Плавці мчали до берега, захлинаючись водою, пробиваючись крізь кригу. Чужа людина вилізла на берег і не могла звестися на босі ноги. Половчиха впізнала Чубенка. Він весь задубів. У ньому лише калатало гаряче живе серце. Його підхопили під руки. Товариші, сказав Чубенко через силу, «Я плачу за героєм революції, що визволив мене з французької плавучої тюрми!» І всі пішли від моря, а стара Половчиха залишилася стояти на березі висока та сувора, як у пісні. У морі видко перекинуту шаланду. Там загинув її чоловік Мусій половець. Він чимало пожив на світі. Од зла не бачила, Був Справний рибалка на Чорному морі під Одесею. І чи завжди так буває, що молоде випливає, а старе гине? Із Дофінівки прибіг хлопчина. Бабо, а діда Мусія не буде, бо той дядько казали, що упірнув дід Мусій двічі, а потім щез, а дядько упірнули за ним. І вдарилися головою об човна, і не буде вже діда Мусія.